Ett brev Nu går jag här alltså och svälter Jag går här och tittar ner Jag går här i gränden och svälter Och tänker på nattkvarter När det regnade visst ett par timmar i morse Det är lite slam i ränstenen Smala och rutiga remsa makadam nu går det här alltså och svälter och mörkt i vartenda hus. café bara som lyser i gult elektrisk ljus. Jag går här och, och går här bara så säger jag jävlas, lask. Jag går här och sparkar med foten en påse, en så kommer en någon och tigger. För sjöman, det ljuger du. Så stannar jag här. Och här ligger ett brev som man rivit i Vad var det för brev? Den skrev. Och varför ligger det här? Kan hända det skrivits av en som håller en annan kärl? Kan hända det doftat av rosor och blommor av alla dess lag. Kan hända det var ett par blosor om barn och Ett brev, det kan vara så mycket. Ett brev, det kan vara från en gammal och hjälplös mor till sin enda och kära son. Han rejde väl så sådär som det brukas ibland Vad så? En gest som man gör bland kamrater och tar sig en på Ett brev det kan vara så mycket Så mycket man aldrig vet Och nu är väl klockan tolv snart och stänger det visst, kafé.